Viselkedés olyan emberre vallott, aki rövid idő alatt sokra vitte, de a módszereit jobb nem firtatni. Tagge tábornokban volt némi torsz tehetség, bár ez az adottság csak részben járult hozzá, hogy sikerült ilyen magas pozícióba kerülnie. Ebben igyekezetében legalább ugyanolyan hathatóstak mutatkozott néhány egyéb feltűnő képessége.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 A lázadás csak addig tart, amíg azoknak a gyáva férgeknek van egy titkos szentélyük, ahol a pilótáik megpiehetnek, és ahol kiavíthatják a gépeiket. Sajnálom, hogy ellent kell mondanom önnek, Romódi, vetette ellene Áge. Én ugyanis úgy gondolom, hogy ennek a mi harcállomásunknak a létrehozatálában jóval nagyobb szerepet játszik tarkin kormányzónak az a törekvése,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 Valósággal eltörpült Dártvéder mellette tornyosuló páncélos alakja mellett. Tágge, nem is megfélemlítve, de minden esetre letorkolva lassan visszereszkedett a székére, miközben Tarkina tárgyalóasztal túlsó végére ment, hogy elfoglalja a helyét. Véder odált melléje. Kormányzó széke mögött tornyosuló alakja valósággal betöltötte az egész termet.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 Meglepett moraj hallatszott a gyülekezetben. Végre valahára, folytatta Tárkin. Felszámolták a régi köztársaság utolsó maradványait is. De hisz ez lehetetlen, csattant fel tágja. Hogy akarja a császár ezentúl irányítani a közigazgatást? Talán nem fejeztem ki magam elég világosan, vagy a Tárkin. Ugyanis a szenátori képviseletet formálisan nem törölték el. Csupán hatályon kívül helyezték a... Harcán kiszélesedett a mosoly.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 mert félnek a császári flottától és félnek ettől a harcbázistól. – És mi lesz a lázadókkal? – érdeklődött tágge. – Ha a lázadóknak esetleg sikerülne hozzáférkőzni ők ennek a harcbázisnak a teljes műszaki dokumentációjához, akkor nem tarthatjuk kizártnak, hogy felfedezzenek valami gyenge pontot, amelynek a megtámadásával csekély elénére tehetnek szert.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 kacagott fel gúnyazsantággel. Haj, <gül> ugyan már, véderlovak, csak nem gondolja komolyan, hogy minket ijesztegethet a pókusaival Az ön sajnálatos hite ezekben az ősi varázslatokban ugyan mit segített abban, hogy meglejje az eltűnt szalagokat? Vagy adott-e olyan tisztállátást, amely elegendő volna ahhoz, hogy megtalálja a lázadók titkos erődjét? Ugyan kérem, tisztára nevetséges, ahogy...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 A félhomályos börtön bűzlött az avasolajtól és más kenőanyagoktól. Valóságos fémhullaház volt. Szrépió igyekezett tűrni a kellemetlen szagot. Különben is azzal volt elfoglalva, hogy lehetőség szerint ne kenje a farra vagy valamelyik gép kollégájához a legváratlanabb pillanatokban meg-meg jármű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 Pár pillanatra elhallgatott, aztán még hozzátette. Ki készít ez a bizonytalanság? Hirtelen félre a helyiség túlsó falasa, Tatuini, reggel vakító fényzoltaga valósággal elárasztotta őket. Szripió érzékeny fotoreceptorait igen megviselte az esemény, és csak az utolsó pillanatban sikerült beállítódniuk, mielőtt még komoly kárt tett volna bennük a mesztelen fény. Néhány ellenszenves külsejű jáva mászott be Fürgén a helységbe. Most is ugyanolyan mocskos rontjukba burkolva, amelyiket Szripió már korábban is megfigyelt rajtuk. Ismeretlen eredetű kézifegyvereiket, lóbálva taszigálik kezdték a gépeket. Néhány közülük tűnt föl Szripiónak, s ettől nyelt egy nagyot, meg sem mozdult. A javák azonban, mit sem törődve a mozgásképtelenekkel, kiterelték a még láthatóan, úgy, ahogy járni tudókat, köztük Ártüt és Sripiót. Kiérve a két robot azon vette észre magát, hogy egy gírbe-gurba gépek alkotta sorban állnak. Sripió beárnyékolta a szemét a sugárzás elős, most már azt is látta, hogy ötöd magával áll a sorban a homokkúszó mellett. Szökésre nem is gondolt. Egy képtől teljesen idegen volt az ilyesmi.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 Luke vállát behúzva, poroszkált a tagba szakadt test árnyékában, s ha amarra a kimerültség volt a jellemző, Luke megjelenéséhez leginkább a búskomor megjelölés illet. A feje teli volt mindenfélével, bár ezeknek nem sok köze volt a földműveléshez. Gondolatai leginkább eljövendő illetés, a körül a titokzatos elkötelezettség körül forogtak, amelyet a legjobb barátja vállalta, ki azóta már messze tűnt a kék égben, hogy egy.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 az elindult, hogy szemügyre vegye az öt gépet. Egyiknél, másiknál megállt egy percre, s néhány szót vetett oda az unokaöccsének. öcsének. Lúknak rettentő nehezére esett odafigyelnie, bár tudta, hogy most tanulhatna egyetmást. – Hé, Lúk! Hé, Lukás! Harsant fel valahonnan egy kiáltás. Lúk hagyta a társagást, amely jobbára abból állt, hogy a főjava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 Felelte villám gyorsan szrípjó, és csak nehezen sikerült lepleznie a feletti örömét, hogy kiválasztották. Vigd le őket a garázsba, Lúk, a tek utasítást a bácsikája, vacsoráig tisztítsd meg mindkettőt. De hát, sondította nagybátyára lúk, éppen most akartam indulniam. Tólse állomásra, hogy hozzak néhány új áramát alakítót, és. Ne hazudós össze lúk! Intette szigorúan a bácsikája. Én tőlem annyit lazsálhatsz a lusta barátaiddal, amennyit tetszik, de csak ha elvégezted a dolgod. a gyerünk fogj hozzá, és vacsorára kész légy, el ne felejtsd. ledorongolva, Luke ingerülten szólt oda a és a kis mezőgazdasági robotnak. Tudta, jobb nem újat húzni a nagybátyával. Ti gyertek utánam. És elindultak a garázs felé, miközben Owen alkudozni kezdett a javával.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 Megpörkölödött szigetelőkábelek. ábelek. Gépi halált árasztó marószak terjengett a kristálytiszta sivatagi levegőben. Óván Lársz az ideges javára pillantott. Miféle úcskaságokat próbálnak maguk ránk sózni? A java nagy hangon felháborodottan válaszolt valamit, de közben, biztos ami biztos, hátrát néhány lépést a nagy darab embertől.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 Luke, hajtotta meg a fejét Sripio. Az én nevem C. Sripio, az emberrobot kapcsolatoknak vagyok a specialistája. Fém hüvelykújjával, mint egy mellékesen hátra a töltő felé. Az pedig a társam, Artu örvendek Örvendeg, Sripio, mondta könnyedén Luke. Úgy szintén Artu. A garázson a töltőhöz.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 További kapirgálás olyan rejtélyes valamit tárt fel, ami egyszerűen magára vonta a lúk teljes figyelmét. Két áramkörtábla közé, amelyek rendes körülmények között érintkezésben kellett volna, hogy legyenek, szorosan beékelődött egy kisebb fémszilánk. Lúk letette a finom kis szerszámot, és elindult, hogy keressen egy nagyobbat. Ej, ej, kis barátom, dűnyögte. Jó alaposan beszerült neked ide valami?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 De minden jel arra mutat, hogy aggasztó torzulások keletkeztek a racionális engedelmességi moduljában. Talán ha... A folyosóról felcsattant egy hang és félbeszakított a szrépiót. – Luke! Hallod, Luke! Gyere vacsorázni! Luke egy pillanatig habozott, aztán elfordult a rejtélyesen viselkedő kis robottól. – Oké, megyek már, berunéni.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 A második csipogás sem enyhítette a magasabbik robot szigorú hangján. Nem! Én se szeretlek!